אמן ואמן. תודה רבה, בנות, על הנגינה הכל כך יפה, וגם הייתי מוסיף מרגשת. שאלוהים ימשיך לברך אתכם, שתמיד תיתנו את הכבוד לאלוהים. שבת שלום לכולם. אני רואה כאן פנים שלא ראיתי לפני כמה דקות, אז גם לכם אני רוצה לומר ברוכים הבאים, לשמוליק, ברוך הבא, לאדי ולאלנה היקרים, ברוכים הבאים. ושבת שלום ומבורך כמובן לכולם, גם לצופים שלנו בבית ומי שיצטרף אלינו עכשיו אנחנו גם רוצים לאחל שבת שלום ומבורך. היום אנחנו פותחים פרשה חדשה, מהי פרשה? פרשת משפטים, נכון מאוד, יתרו זה היה בשבוע שעבר, הפרשה היא בעצם החלק בתורה שאנחנו מתמקדים בו Eh, בכל שבוע, eh, ככה אנחנו בכל השנה לומדים את התורה לעומק. פרשת משפטים היא פרשה שמתחילה בפרק כא וממשיכה עד לפרק כד פסוק שמונה עשרה. היא פרשת השבוע השישית בש... בספר שמות. היא מתחילה בפרק הזה בפרק כא ורוב הפרשה eh, מפרטת מצוות ודינים רבים. מי שקורא את הפרשה הזאת ונכנס בעצם לעובי הקורה של הפרשה, יש לו הרבה משפטים והרבה חוקים שהוא קורא שקשורים לאהבה. היום אנחנו דווקא נדבר על זה. אולי בפסוקים המילוליים, בפירוש המילולי, אנחנו לא ממש קוראים את המילה אהבה. אבל את היחס בין אדם לחברו, היחס שאנחנו נותנים אחד אל השני, נראה דרך הפרשה הזאת שמאוד מאוד חשוב לאלוהים. כל אחד מאיתנו מאוד רוצה שיתייחסו אליו טוב. כשלא מתייחסים אלינו טוב, במיוחד כשלא מגיע לנו, מה אנחנו מרגישים שנעשה לנו? אנחנו מרגישים שעושים לנו עוול. שלא מגיע לנו היחס הזה. צריכים להתייחס אלינו יחס יותר טוב, וזאת הרגשה שזה לא סתם ככה. אנחנו לא צריכים ללמד ילד קטן שנעשה לו עוול. הוא מרגיש את זה, והוא אומר, זה לא פייר, זה לא היה צריך להיות ככה. החוקים האלה, לכל אחד, לכל אחד מהם יש לו מטרה. הם לא קיימים רק להראות שלאלוהים יש חוקים ומשפטים. החוקים המשפטים של אדוני ניתנו לעם כדי לקיים חברה שתשקף בעצם את האופי שלו, את הטבע ואת האופי של אלוהים. בפרק כ"ד משה מביא את הדברים ואת המשפטים, סליחה, לעם של אלוהים, לעם ישראל. תשימו לב, לפסוק שלוש בפרק כ"ד, זה ממש לקראת סוף הפרשה. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. עם ישראל שומע את הדברים והמשפטים של אלוהים, ומה הוא עושה? הוא מתחייב לקיים אותם. אין שום ויכוח או דעות שונות, כל העם וכל אחד מתחייב לעשות את מה שאלוהים ציווה. זאת היא הצהרה בשבועה. העם נשבע לקיים את דברי אלוהים במלואם. הם אומרים כל אשר דיבר אדוני. כל הדברים אשר דיבר אדוני, נעשה. הטבע האנושי שלנו, כמו שאנחנו יודעים היטב, איננו תמיד בהרמוניה עם ההחלטות הרוחניות שלנו. הטבע שלנו מתנגד להחלטות שאנחנו עושים. אתם מסכימים? הרבה פעמים אנחנו מתקוממים נגד החלטות שאנחנו יודעים שהן החלטות נכונות. הטבע שלנו אומר, לא, אני לא רוצה. הרוח שלנו אומרת, כן, כן, זה מה שאתה צריך. אנחנו מתחייבים לקיים את מה שאלוהים אומר, אבל יש מצבים רבים בחיים שהם לא ממש... מתאימים להתחייבויות שלנו כלפי אלוהים. בפרשה שלנו היום, אדוני מצווה על העם לקיים הרבה מאוד חוקים. שימו לב בעצם למה אנחנו מדברים, התורה, ואת מה התורה מדגישה. במדבר, פרק שלושים, פסוקים שתיים ושלוש: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני איש, למשל, כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. זאת אומרת, לא יעצור במה שהוא אמר. ככל היוצא מפיו יעשה. התורה מדגישה את החשיבות שאלוהים נותן לשבועה ולנדר שיוצא מפיו של אדם. כל מה שאנחנו נשבעים, אנחנו מתחייבים גם לקיים. למה זה כל כך חשוב? כי זה חשוב שהעם של אלוהים ידע שהוא הנציג של אלוהים על פני אדמה. הוא הנציג שלו. ואם העם מקיים את מה שאלוהים אומר, הוא נותן כבוד לאלוהים. הוא מראה שהמילה של אלוהים היא מילה. כמה חשובה המילה של אלוהים בחיים שלנו? האם יש לו מילה? אם אנחנו מאזים, להגיד אבינו שבשמיים ואנחנו מתייחסים לאבינו שבשמיים שהוא באמת אבינו שבשמיים כמה חשובה המילה של אבינו כמה חשובה מילה של אבא היום אנחנו חיים בחברה שהילדים בחברה מקבלים מסרים מהרבה מקורות אינפורמציה שמראה שהמילה של האבא שלהם לא תמיד חשובה. אלוהים לא רוצה את זה. אלוהים רוצה שאנחנו נכבד את המילה שלו. רק עמו של אלוהים, תשימו לב, העם של אלוהים, רק לעם הזה יש, מצפה לו עתיד שונה. העתיד שאלוהים מכין לעם שלו הוא שונה מכל העמים על פני האדמה. רק עמו של אלוהים יהיה לו חלק בעולם החדש שהוא יברא. זאת לא דעתי האישית, זה מה שהכתובים מספרים. אם תרצו, אפשר לקרוא לצורה הזאת של ההתייחסות, להבדלה הזאת, אפשר לקרוא לה אפליה, נכון? אלוהים עושה אפליה בעצם, אבל לא סתם אפליה. אלוהים קורא לזה אפליה קדושה, אפליה קדושה. למה אתה לא עובר לי? אוקיי. בוא ננסה להעביר אותך מפה, אוקיי. שימו לב בספר דברים. כאן אלוהים מדבר אל העם שלו. ואומר לו, ספר דברים, פרק 26, פסוקים 18 ו-19. שימו לב איזה מילים אלוהים פונה אל העם שלו ואומר להם. ואדוני האמיר אותך. האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך מה בעצם התנאי ולשמור את כל מצוותיו ולתידך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר אלוהים מקיים את ההבטחות שלו והוא דורש מאיתנו שאנחנו גם נקיים את ההבטחות שלנו. עם ישראל עומד לפני אלוהים ואומר, כל מה שאתה אומר לנו לעשות, מה? אנחנו נעשה, אנחנו נקיים את מה שאתה אמרת. אתה מצווה מה אנחנו עושים? עושים את מה שאתה אומר. את ההבדלה בין העם שלו, תשימו לב, את ההבדלה בין העם של אלוהים לשאר בני האדם שלא בחרו בו עושה אלוהים ולא האדם. לאפליה שלו במרכאות, אפליה קדושה אפשר לקרוא לה, יש מטרה חשובה והיא להוסיף את אלו שדוחים אותו לרשימת השמות של העם שלו. אבל לפני זאת הוא חייב להראות להם את הכוח שלו בחיים שלהם, ממש כפי שהוא עשה למצרים במצרים. בפרשת משפטים, אלוהים מצווה על העם לא להתייחס באופן מפלה בין אחד לשני. העם צריך להיות שונה מכל העמים על פני האדמה. החוקים של אלוהים בעצם מראים לעם ישראל כיצד לחיות, שכל העמים ידעו שהוא האלוהים שלהם. אלוהים מראה להם דרך, והוא אומר להם, תקשיבו, כדי שכל הגויים ידעו שאני אלוהים שלכם, אז אתם צריכים לחיות בדרך שאני אראה לכם. אם אתם תחיו בדרך שאני אראה לכם, אז כל העמים ידעו שאני האלוהים שלכם, אמן? אמן. וככה הם ידעו שאני האלוהים שלכם. אם אתם תעשו את המשפטים שלי, ואת החוקים שלי אתם תקיימו, הגויים ידעו שאני האלוהים שלכם. תשימו לב איך אלוהים התייחס אה, למצרים, איזה יחס הוא נתן למצרים. אה, בפרק שמות, פרק, אה, סליחה, בספר שמות, פרק שמונה, פרק ח', מ נקרא ביחד, ספר שמות, פרק ח', פסוקים שש עשרה עד עשרים. ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המימה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח עמי ויעבדוני. פסוק שבע יש פה תנאי, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב. ומלאו בתי המצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. פסוק שמונה עשרה, אני סימנתי אותו בצבע צהוב והדגשתי אותו והפלאתי ביום ההוא את ארץ, מה הוא אומר שהוא עושה? והפלאתי, הפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב למען, תדע למי מדבר פה? לפרעון, נכון? הוא אומר לו למען תדע כי אני אדוני בקרב הארץ ושמתי פדות שימו לב איזה מילה אלוהים הוא לא אומר שמתי גדר או שמתי מחסום מה הוא אומר? מה הוא שם? פדות ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה ויעש אדוני כן ויבוא ערוב כבד בעיטה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב. אלוהים מודיע שהוא יביא את מכת הערוב על מצרים, אבל לא שוכח להזכיר לו שזה משהו שיפגע רק במצרים, ולא בעם ישראל בגושן. אלוהים מפלה בין המצרים ובין הישראלים. אגב, אני רוצה לשאול אתכם, מי יודע פה להרים ידיים, מה זה מכת הערוב? מה זה ערוב? זה המחלת, מה זה ערוב? זה מחלה? זה, שבעות, זה חיות, טורפות. חיות טורפות, כן? אינסקט. כן. אוקיי, אז אני רואה שיש כאן, ד... הדעות חלוקות, <אח> יש עוד כמה דעות? <אח> מה זה ערוב? <אח> אוקיי, אז euh, אני עשיתי מחקר קטן, <אח> ודווקא גיליתי שהחיות טורפות זה רק פירוש מאוחר הרבה יותר. Uh, בעצם על מה מדובר? מדובר על חרקים וגם מכרסמים. Uh, מדוע? מכיוון שמה שנפגע, uh, uh, אנחנו לא רואים בפסוקים האלה שנפגעו אנשים, אין כאן מוות של בני אדם, אלא הארץ נפגעת, אוקיי? Okay, יכול להיות שהניבולים נפגעו, uh, יכול להיות שהבתים עצמם uh, נפגעו, אבל uh, הערוב זה לא חיות טורפות עד כמה שאני uh, ראיתי וזה נוגד את המסורת היהודית שטוענת שזה חיות טורפות. אז לא, לא היו פגיעות בנפש, כן. יכול להיות או מכרסמים או ג'וקים, אבל זה נכנס להם בתוך הבתים, זה מילא את כל הארץ. ולא היו פגיעות בנפש, לא היו פגיעות, זה גם גר, גרם להם, אפשר להגיד, עוגמת נפש מאוד מאוד מאוד גדולה. המסורת בעצם שטוענת שזה חיות טורפות והמחקר אנחנו יודעים שאם זה ככה או ככה למצרים לא היה נעים ומה שאלוהים רצה להדגיש את הרעה החולה הזאת אני מביא רק עליכם העם שלי מה יקרה לו? כלום אתם תשימו לב שאני האלוהים על הארץ ואם אתם רוצים בעצם שהיחס של העולם הזה יהיה שונה אליכם, אתם צריכים להיות שייכים לעם שלי. אתם חשבתם על זה פעם? איך אלוהים מתייחס למצרים? מה הוא רצה להראות להם? איך הוא רצה להראות להם את האלילים שלהם? האם האלילים שלהם יכולים להציל אותם? לא. למי יש באמת כוח? רק לאלוהי ישראל. בשמות פרק 22, פסוקים 20 עד 26, עכשיו אנחנו נקרא את ה... חלק מהמשפטים של אלוהים בפרשה שלנו, <אח> זה לא כל הפרשה, אני בחרתי את החלק הזה בפרשה לקרוא, ותכף תבינו גם למה. <אח> וגר לא תונה גר, מה זה גר? <אח> מישהו שהוא <אח> לא תושב הארץ, נכון? אנשים שנמצאים פה שהם גרים, אה, עובדים פה במדינת ישראל, חיים פה במדינת ישראל, אבל הם לא אזרחי מדינת ישראל. נכון? Yeah. אז מה הם? הם גרים. מה המצוות של אלוהים? אני רוצה לשאול אתכם, האם אלוהים אוהב גרים? Yeah. מה זה אוהב אותם? תראו איזה חוקים הוא נותן לעם שלו. וגר לא תונה. מה זה תונה? לא תרמה אותו. ולא תלחץ אותו. מדוע? מכיוון שאתם בעצמכם הייתם כאלה. אלוהים אומר להם, מדוע? כי גרים הייתם איפה? Yeah. גרים הייתם בארץ מצרים. ולכן אתם צריכים... להבין מה זה להיות גרים וזה בעצם צריך להיות היחס שאני רוצה שתיתנו לא היחס שאתם קיבלתם כגרים אלא היחס שאני רוצה שאתם תיתנו פסוק עשרים כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו אלוהים אומר כי אם צעוק יצעק אליי שמוע אשמע צעקתו ליתומים ולאלמנות יש אבא? יש להם אלוהים שבשמיים, הוא שומע את הצעקות שלהם. וכרה אפי והרגתי אתכם בחרב, אלוהים אומר, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אם כסף, תשימו לב מאוד מעניין, אם פעם חשבתם להלוות מישהו למישהו בקהילה, תשימו לב מה אלוהים חושב על הלוואה. אם כסף תלווה את עמי, אם תיתן למישהו מהעם, מהאחים שלך, כסף, את העני עמך לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול שלמת רעך עד בו השמש תשיבנו לו. אתם יכולים לראות בפסוק 24 שכשאנחנו נותנים משהו, הגמול שלנו, מהו הגמול? הגמול שלנו זה שאנחנו עושים את המעשה הנכון. אנחנו לא נותנים עליו ריבית. אנחנו לא שמים על מישהו מהאחים שלנו ריבית, שהוא צריך לשלם לנו על הטובה שאנחנו עשינו עוד יותר, אחוזים גדולים יותר. אם אני עושה לך משהו טוב, אז אתה תיתן לי את מה שמגיע לי, אבל אתה גם תיתן לי עוד, כי אני עשיתי לך משהו טוב. זה ריבית. זה ריבית. היום אתם הולכים לבנק ולוקחים הלוואה. אתם חושבים שהבנק יגיד לכם להחזיר את אותו סכום? תיקחו משכנתה ותראו איך הסכום של המשכנתה משתנה בכל שנה לא למטה כמובן, אלא רק עולה ועולה, ועולה. והריביות כמובן השליליות הן גדולות מאוד <שמע> איזה צדק חברתי אלוהים, אנחנו לקחנו רק כמה משפטים זה האלוהים שלנו בשמיים כשהגויים מביטים על עם ישראל האם הם רואים את העם? שבעצם אלוהים רוצה שיקיים את החוקים שלו, העם נשבע, כל מה שאתה אמרת, מה? נעשה. נעשה, נעשה. האם הוא מקיים? נעשה. כנראה שלא, כנראה שלא. הצדק החברתי נעשה. לא נעשה. נעשה. אני רוצה לשאול אתכם, אבל תגידו בכנות, מתוך הידע האישי שלכם, נעשה. האם אתם מכירים מקרים של גרים שעבדו עליהם, נעשה. שרימו אותם, נעשה. ש... כן, פה בישראל, שגרים, האם שמעתם פעם, הרי אנחנו עם ישראל, אנחנו אור לגויים, אנחנו לא מתנהגים ככה, שמעתם פעם על איזה גר שסבל בגלל עם ישראל? כן. אתם שומעים את הציניות בקולי, לצערי הרב. אתם, אתם שומעים את השאלה שלי ואומרים, אוי ואבוי, מי לא סבל פה כגר, אפשר להגיד. האם לוחצים את הגרים? לוחצים ולוחצים, מרמים, מרמים כמה שיותר. האם זה הרצון של אלוהים? <אח> לא, כי גרים הייתם בארץ מצרים. למה אתם נותנים את היחס שאתם קיבלתם? אתם צריכים להראות אותי בעולם הזה. הנה, ככה. אתם רוצים לראות את הפנים שלי, אלוהים אומר? תקראו את הפסוקים האלה. זה אני. איך אתם רוצים שיחשבו שאתם העם שלי, אם אתם לא עושים את מה שאני אומר? אני רוצה שהגויים יהיו חלק מהעם שלי אבל אם אתם כמוהם הם לא ירצו את האלוהים שלכם הם לא ירצו אותו אלוהים מאיים על העם שלו אם לא תעשו את מה שאני אומר אני אתייחס אליכם כמו לאלו שאני אמור להגן עליכם מפניהם אם תתנהגו כמו מצרים אם תתנהגו כמו פרעה אז אתם תקבלו את היחס שמגיע לפרעה. כך האלוהים אומר. היחס ביניכם חייב להראות את האלוהים שלכם. היחס ביניכם. למי הכי קשה לתת יחס טוב? אתם יודעים, בתור אנשים חוטאים. אנשים שאין להם אלוהים בחיים שלהם. למי הכי קשה להם לתת יחס טוב? למי שלא מגיע לו. למי שאין לו כוח. לחלש. לעני. לאלמנה, ליתומים, לגרים, הכי קל לרמות אותם, הכי קל, אפילו הם לא יודעים עברית כל כך טוב. היום אני שמעתי איזה מישהי שהגיעה לאיזשהו מקום ושאלה כמה, לפני שהיא שאלה כמה זה עולה, אז הוא אמר לה שני יורו, אז היא אמרה לו בעברית מה? אז הוא אמר לה לא לא, שני שקלים. אוקיי, מה אתם מבינים מזה? קודם כל, שני יורו אם את תיירת, אם את גר. <מח> אבל אם את ישראלית, טוב, בשבילך שני שקלים. קצת יותר קשה לעבוד על ישראלים, <מח> נכון? <מח> זה יחס זה? זה לא יחס. <מח> זה לא הדרך שאלוהים רוצה שאנחנו נתנהג אחד עם השני. השבוע, <מח> לצערי הרב, יחד עם הרבה אנשים בעם ישראל, הרבה מאוד, הרבה מאוד מאוד, אני ראיתי כתבה מזעזעת על היחס שמקבלים זקנים בבית אבות מסוים. אני לא יודע אם אתם שמעתם. <תראית> יחס ממש, אני לא יכול לתאר אותו אפילו במילים, כי זה נורא ואיום. <תראית> הבית האבות הסיעודי הזה, מכיוון שפרסמו אותו בכל מקום, בכל החדשות, אז אני גם יכול להגיד לכם את השם שלו, קוראים לו נאות כיפת הזהב. אבל שלא תטעו, זה לא רק שם. Uh, זאת היא תופעה בעצם שקורית בכמה וכמה בתי אבות. Uh, היום בישראל יש כ-22 אלף קשישים שמטופלים בבתי אבות ברחבי ישראל, אוקיי? בערך 22 אלף. מבחוץ, כשמסתכלים מבחוץ, זה נראה כמו המקום הנכון והבטוח ביותר לבין המשפחה. אבל מה קורה אחרי שעות הביקור? אחרי שהמשפחה הולכת? אתם יודעים, היה איזה בכתבה הזאת תיעוד, זאת אומרת ששמו שם אה, מעקב, תיעוד במשך חודשים בבית אבות אחד בחיפה, התיעוד הזה הוכיח שיש מקום לשאלה ולכל חשש. בשעות הלילה הקטנות, ואתם יודעים מה זה שעות לילה קטנות? זאת אומרת בשעות המוקדמות של הלילה, אה, מי שאמור לטפל בקשישים באהבה וברוך הוא מתגלה כאויב שלהם, הוא מתגלה שהוא אויב שלהם. הייתה איזו מצלמה נסתרת ששמו שם, שאחד העובדים צילם, הוא לא יכול היה לסבול את זה יותר, והוא רצה להראות מה קורה. אני אתן לכם דוגמה, היו מאירים את הקשישים בשעה שתיים לפנות בוקר, כדי שהם יהיו מוכנים לארוחת בוקר בשעה שבע בבוקר. כדי שהבן אדם שמכין אותם הם כבר יהיו בכיסא גלגלים, מוכנים לארוחת בוקר. מתי מוכנים? כבר בשתיים בלילה. הוא משאיר אותם בתוך הכיסא גלגלים, והולך לישון וסוגר את האור. והם יושבים בכיסא גלגלים, כמה שעות הם מחכים בישיבה? חמש שעות. חמש שעות הם יושבים ומחכים לארוחת בוקר. זה לב, הלב נשבר. זה יכול להיות אבא שלנו, זה יכול להיות אה, אה, סבתא, זה לא משנה מי. אפילו אנחנו נגיע ביום מן הימים למצב כזה שאנחנו נהיה זקוקים לסיעוד, לעזרה, ואיזה יחס. אני לא רוצה להרחיב על זה את הדיבור, אבל היו שם מקרים של אלימות קשה כלפי זקנים וזקנות קשישים, אנשים בני תשעים שקיבלו מכות על לא עוול בכפם, על העובדה שהם היו חסרי אונים. עד כדי כך. אנחנו עם סגולה, <מח> וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה. האם עם ישראל מתייחס לאלוהים כאלוהים או כמסורת? האם אלוהים הוא רק מזוזה שמנשקים והולכים להרביץ לחולה? האם אלוהים רוצה שאנחנו נחיה את החיים שלנו לפי החוקים שלו ולפי האהבה שלו? זה לא דבר שקורה במקרה. מה הופך אותנו לעם סגולה? אני רוצה לומר לכם, זה לא דבר שקורה במקרה. האנשים האלה שהתעללו, הם לא אנשים גרועים יותר משאר בני תמותה על פני האדמה. לכולנו יש בתוכנו את הכוח הזה לפגוע. ככל שהקרבה שלנו מאלוהים היא רחוקה יותר, ככה אנחנו רחוקים מצלם האדם, צלם אלוהים באדם. הקרבה שלנו לאלוהים ולדברו, אני מדגיש, הקרבה שלנו לאלוהים ולדברו הופכת כל אדם לנציג נאמן של אלוהים בעולם, וזה לא משנה, תסלחו לי, אם אימא שלו יהודייה או לא יהודייה. זה לא משנה. זה לא משנה אם האם שילדה אותו היא יהודייה. אם הבן אדם הזה הוא קרוב לאלוהים ולדברו, הוא נציג מייצגת אלוהים כראוי. המטפלים בבית האבות הזה אינם שמים את המצוות שאנחנו קראנו מצוות של אלוהים ואת המשפטים שלו לנגד עיניהם והתוצאה היא שהם לא רואים את הקשישים מנקודת המבט של אלוהים אלא הם רואים אותם מנקודת המבט של האויב מה שהאויב היה רוצה לעשות להם לחלש מי אוהב לפגוע בחלש? בזה שהוא חסר אונים שאין לו כוח. אנחנו עשינו לא מזמן את הדרשה על העמלק, אתם זוכרים? מה העמלק היה אוהב הכי הרבה לעשות? לזנב בחלשים, אלה שהם הולכים מאחורה, לפגוע בהם, כי הם חלשים. המטפלים הופכים להיות הסוכנים של האויב, בגלל המרחק שלהם מאלוהים, בגלל המרחק שלהם מהמצוות של אלוהים ומדברו, הם בעצם... מתנהגים בצורה הפוכה ממה שהוא ציווה. פגיעה בחסרי ישע, ואני חוזר על זה, פגיעה בחסרי ישע סותרת את תורת אדוני, שמטיפה לאהבת החלש ולטיפול בו. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה רק, שאלת, אגב, הערת שוליים. האם אלוהים שמח שאנחנו פוגעים בחיות? <בסורד> <ד olur> אתם יודעים כמה מצוות בתורה הם מצוות שהן שומרות על החיות, שהאדם היה צריך לשמור על החיות. אתם יודעים שהיום תעשייה ענקית בישראל, מדי, מרגע, אפילו בזמן שאנחנו מדברים פה עכשיו, חיות סובלות סבל היום בנורה, ומה שקורה פה בישראל, איום בנורא. אתם יכולים לראות אותם סגורים בכלובים, עופות, בדרכים, אלפים מהם סגורים. ונוסעים ו... על הכבישים, אתם יכולים לראות אותם סובלים בתוך אה, לולים ענקיים ולא רק תרנגולים ותרנגולות, לחיות אה, כמו פרות, כמו כבשים, כמו לא משנה מה, אה, חיות שהן סובלות מאוד מאוד כתוצאה מהתעלמות של עם ישראל מהחוקים של אלוהים. אלוהים הוא לא רק ציווה עלינו לאכול בשר כשר הוא ציווה עלינו גם לשמור על מה שהוא נותן לנו, וזה מאוד מאוד חשוב. מה אנחנו נושאים עכשיו, דברים מעל הבימה הזאת? דברים לא נכונים? כל אחד שיראה בתוך הלב שלו וישפוט בעצמו. ישפוט בעצמו. האם אנחנו באמת עם סגולה שבאמת מראים את האופי והטבע של אלוהים בעולם? אלוהים דורש מכל אדם התחייבות אישית. מחויבות אישית. כל אדם ששמע את החוקים והמשפטים של אלוהים היה חייב להתחייב באופן אישי לשמור אותם. אני מדגיש באופן אישי, באופן אישי, התוכנית של אלוהים הייתה להקים לו עם של אנשים שמחויבים לתורתו ולדרכו. במעשה השליחים פרק 9 אנחנו נגיע לזה ישוע נגלה לאחד התלמידים שלו בדמשק ומטיל עליו משימה לא פשוטה. לפני שנגיע לפרק הזה, אני רציתי לחלוק איתכם היום משהו מאוד שמח שקרה לחברות הקהילה שלנו החדשות, לילך ורוניקה ונדיה. אנחנו היינו היום בירדנית ושם אנחנו ראינו מחויבות, מחויבות מאוד מאוד גדולה. אנחנו מדברים על מחויבות, אנחנו מדברים על האימוץ של הדרך של אלוהים בחיים. זה היה בשעות הבוקר בירדנית, ששם ורוניקה, לילך ונדיה הצהירו הצהרת אמונים לאלוהי ישראל. כאן אתם יכולים לראות את כל אלו שחגגו שם, והיה מאוד מאוד מרגש. זאת ורוניקה בתוך המים, לפני הטבילה שלה, נדיה, לפני הטבילה, ולילך, לפ... אתם יכולים לראות לפי הפנים של לילך שהמים לא היו חמים, <שמע> לא היו חמים, <שמע> המים היו אפשר להגיד די קפואים, <laughs> אבל למרות שהמים הטמפרטורה שלהם הייתה מאוד מאוד נמוכה, המצב רוח שלנו היה גבוה והחום בלב היה גדול. אנחנו סיימנו כמובן את כל מה שעשינו שם בארוחת צהריים טעימה מאוד, טעימה מאוד, היה מאוד מאוד יפה. זה <אז> היה יום מאוד מאוד אביבי, השמש הייתה מאוד נעימה ואנחנו מאוד מאוד שמחנו. אבל השמחה הגדולה ביותר לא הייתה דווקא מזג האוויר או האוכל הטעים, אלא על ההתחייבות שלילך בגיל שלה מחליטה בהדרכה, כמובן של ההורים שלה, בהדרכת הכתובים, להקדיש את החיים שלה דווקא לאלוהי ישראל. להקדיש לו את המחשבות שלה. לילך, אנחנו מברכים אותך על החלטתך להיות חלק מהתוכנית של אלוהי ישראל. והיום מתחילה דף חדש, אפשר לומר. חיים חדשים, חיים של התחייבות. מחויבות אישית. לאלוהים יש דרכים רבות לפגוש אותנו בדרך, ואנחנו מאוד שמחים בשמחתך, ורוצים ומתפללים שגם כל אחד מאיתנו יהיה ברכה בשבילך, שבאמת אנחנו נהיה ברכה בחיים שלך. ואנחנו יודעים שאת תהיי כבר בגיל כל כך צעיר, אז כבר יודעת לבשל, יודעת לעשות עוגות, יודעת לנגן. אלוהים בירך אותך בכל כך הרבה ברכות. ואנחנו מודים לאלוהים עלייך, ואת חוץ מזה את גם יפה. <ספק> אז, <ספק> <ספ> <אז>, אז מה אנחנו כבר יכולים לבקש יותר? <אז> מה אפשר עוד לבקש? רק שאלוהים ימשיך לברך אותך, וכמובן את כל האחים שלך. מעשי השליחים, תשע, עשר עד שמונה אנחנו דיברנו על המוטיבציה של האדם המאמין בחיים שלו. לאחר ששאול השליח, בקצרה הסיפור שכולו אתם מכירים, לפחות חלקכם מכירים את הסיפור, שאול השליח יצא לרדוף את התלמידים של ישוע בדמשק. הוא הלך לאסור אותם, הייתה לו משימה, הוא הלך לקחת אותם ולהחזיר אותם לירושלים לבית הסוהר. אבל בדרך הייתה לו פגישה עם ישועה המשיח, הוא נפגש איתו. הפגישה הזאת הייתה מהממת, עד כדי כך שהאור שהוא ראה בעיניים שימה אותו, הוא הפך להיות עיוור. באותו הזמן היה בדמשק תלמיד אחד, קראו לו חנניה. גם אליו נגלה האדון בחזון ואמר לו, חנניה, מעשה השליחים, פרק 9, 10 עד 18, אנחנו נקרא עכשיו עד 12. הוא השיב, הנני אדוני. אמר אליו האדון, קום, לך אל הרחוב הנקרא ישר, ובקש בבית יהודה, איש תרסי, שאול שמו. הנה הוא מתפלל, ובחזון, שאול, אנחנו רואים, ראה איש חנניה שמו נכנס ושם עליו את ידיו כדי שיראה שוב. <חש> היום אנחנו דיברנו על המוטיבציה של האדם המאמין בחיים שלו. בן אדם מאמין, על מה הוא חושב. מה הדבר הכי חשוב בחיים שלו, איך הוא מתגבר על קשיים בחיים, איך הוא בוחר בטוב ולא ברע. כאן אנחנו רואים פנייה ישירה מהאדון, ישירות לחנניה. הוא בא אליו בחזון וקורא לו, הוא קורא לו בשמו. התגובה שלו, של חנניה, הינה "הינני". הוא מוכן לכל שליחות שהאדון ישלח אותו. ישוע מבקש ממנו ללכת למשימת ריפוי. ריפוי ראייה, הוא מקבל משימה ללכת לרפות בן אדם. שאול בעצמו כבר רואה בחזון את חנניה בא ומחזיר לו את מאור עיניו. שאול עיוור לחלוטין, אבל בחזון הוא מקבל מידע שלא קשור לראייה פיזית. גם כשהוא עיוור, הוא רואה בעיני רוחו את רצונו של אלוהים. הוא רואה את הרצון שלו. שאול השליח רואה את החזון ומה הוא מקבל, הוא יודע, הוא יודע כבר מי יבוא לרפא אותו, העיוורון של שאול הוא רק זמני, התרופה לעיוורון, העיוורון הזה בחזון שישוע נותן לו היא תלמיד, זה הפתרון, הוא שולח לו תלמיד שלו, יניח עליו את ידיו ומאור י... עיניו יחזור אליו זה בעצם התפקיד של כל תלמיד של ישוע המשיח בעולם. אנחנו נשלחים לאנשים עיוורים כדי שהם יראו. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא אנשים שעושים דברים מופלאים כי יש לנו כוחות מיוחדים. אנחנו נשלחים על ידי זה שיכול לעשות הכל. זה המטרה שלו, להשתמש בעם שלו. מה זה נקרא אור גויים? מה זה נקרא שהעם של אלוהים הוא אור לגויים? כאן אנחנו רואים את שאול השליח נמצא בחושך מוחלט. התלמיד של ישוע המשיח הולך ומניח עליו את ידיו. אין לו קסם בידיים או כוחות מיוחדים, נכון? אנחנו תכף נבין מה זרם מהידיים שלו לשאול. השיב חנניה, אדוני שמעתי מפי רבים על האיש הזה, כמה רעות עשה לקדושך בירושלים, וגם פה יש לו סמכות מאת ראשי הכהנים לאסור את כל הקוראים בשמך. אמר לו האדון, לך, כי כלי נבחר הוא לי לשאת את שמי לפני גויים ומלכים ולפני בני ישראל, ואני אראה לו כמה עליו לסבול למען שמי. חנניה לא מאמין למשמע אוזניו מה אתה שולח אותי אל האיש הזה כדי לרפא אותו? כן, זה ישוע המשיח. הוא לא רואה אנשים כמו שאנחנו רואים אותם. חנניה רואה בעיניים שלו את האיש הרע הזה. האיש הרע הזה שרוצה ללכת לקחת אנשים לבית סוהר. הוא רואה את שאול כמו בן אדם רע. מה אתה שולח אותי לבן אדם הזה? כן. ישוע רואה אותם דרך המשקפיים של האמונה במה שאדם יכול להיות לא ממש במה שהוא עכשיו חנניה לא מבין את הנקודה הזאת אבל מה? הוא בכל זאת אחרי שהוא מתלונן הוא לא מתנגד לעשות את הרצון של אלוהים בפסוק חמש עשרה ישוע מסביר לחנניה את התוכנית שלו לחיים של שאול הוא מגלה לו האם אלוהים יכול להשתמש בנו כדי לעצב, אתם מכירים את המילה הזאת לעצב? לעצב. האם אלוהים יכול החיים של אלו שמתכוונים לפגוע בנו? זה נשמע כמעט אבסורד, אבל אנחנו נתחיל להבין את זה, עד כמה האהבה של עם ישראל צריכה להיות גדולה. הרבה פעמים בחיי האמונה שלנו אנחנו צריכים לעשות צעד באמונה. הצעד הזה הוא צעד של אהבה, זה צעד של אהבה. הצעד הזה הוא צעד שישוע יודע שקשה לנו לעשות. כמה אהבה חנניה צריך בלב שלו לשאול כדי לעשות את מה שישוע מבקש ממנו. הפתרון הוא מאוד פשוט, אנחנו עושים את מה שאלוהים מבקש מאיתנו כי אנחנו אוהבים את אלוהים, אוקיי. Okay. הוא מבקש מאיתנו לעשות משהו למישהו שרוצה לפגוע בנו. מישהו שאנחנו יודעים שחושב עלינו רעות. האם יכולה להיות אהבה בלב שלנו לבן אדם כזה? מהעיניים של אלוהים כן, מכיוון שהוא רואה את הפוטנציאל בבן אדם הזה. הוא לא רואה את המצב שלו עכשיו, הוא רואה מה הוא יכול להיות. ככה הוא רואה. האם הוא יכול עכשיו לקחת את הבן אדם הזה שנקרא חנניה, את הדעות הקדומות שלו, את חוסר האהבה שלו, את חוסר הפרגון שלו, את ההצדקה העצמית שלו, ולהפוך את כל זה לאהבה? ללכת לאיש הזה הנורא ולשים ידיים עליו, ידיים של אהבה, כדי שהוא יתחיל לראות? הרי באופן טבעי הוא יכול להגיד שיישאר עיוור כל החיים שלו. יותר טוב בשבילנו. סוף סוף אתה עשית אותו עיוור? שיישאר עיוור. אני צריך ללכת לזה שבא להרוג אותי כדי שהוא ייראה עוד פעם? אני? כן. אתה. למה? כי אתה נציג שלי. אני אוהב אותו. איך אתה יכול לאהוב בן אדם כזה רע? אני אפילו אמות בשבילו. מה איתך? אתה מוכן למות בשבילו? הוא אויב שלי, אני לא אמות בשבילו. אני מוכן, אלוהים אומר. ככה אתה תייצג אותי, ככה אתה תהיה העם שלי, ככה אתה תהיה עם סגולה, ככה אתה תהיה שונה מכל העמים, ככה אתה תהיה באמת בן אדם שקרוב אליי. איך? תאהב את האויבים שלך, תאהב אותם. לא רק שתימנע בלפגוע בהם, תאהב אותם. בכל מוכנים? זה אלוהי ישראל? אתם מוכנים למות בשביל האויבים שלכם? חס וחלילה. אם אני מוכן למות זה בשביל מישהו שאוהב אותי, בשביל מישהו ששונא אותי? זה הגיוני? לא, זה לא הגיוני. אבל ככה אלוהים רואה את העם שלו. זה העם של אלוהים. אנחנו עושים את מה שאלוהים מבקש מאיתנו, כי אנחנו יוצאים מתוך אהבה. ש... זאת המוטיבציה שלנו. הלך חנניה ונכנס לבית. הוא סמך עליו ידיים ואמר, שאול אחי, הופה, איך חנניה קורא לשאול? אחי, הוא מחשיב אותו לאחיו. המשימה שהוא קיבל מישוע היא משימה של אהבה ושל חיזוק. אי אפשר לרפא בן אדם ולשנוא אותו. הלכתם פעם לרופא ששונא אתכם? אני מאוד מקווה שלא תלכו אף פעם לרופא בכלל, נקודה. אבל אם תלכו לרופא, אני מאוד מקווה שהוא יאוהד אתכם. קודם כל. הרפואה השלמה זורמת מהידיים של חנניה באהבת ישוע המשיח זה מה שמרפא אותו מה מפיל מהעיניים שלו את העיוורון? הוא אומר לו האדון ישוע שנראה אליך בדרך שלח אותי שאתה תראה עוד פעם ותמלא רוח הקודש פסוק שמונה עשרה מיד נפלו מעיניו כמו קסקסים ונפקחו עיניו הוא קם ונתבל. עם לב מלא אהבה, חנניה יכול לעשות את הרצון של אלוהים. הוא יכול לעשות את הרצון של אלוהים. חנניה יכול להיות עם סגולה. מהידיים של חנניה, מהלב שלו זורם הרבה אהבה. לאהבה יש כוח לרפא? מה אתם אומרים? אם יש לכם איזשהו ניסיון עם ילד שפעם קיבל מכה, איזו תרופה יכולה להיות יותר טובה מנשיקה של אימא? הנה בו, או של אבא, כבר אני מרגיש יותר טוב. לאהבה יש כוח גדול מאוד, גדול מאוד. האם חנניה יכול לבוא למישהו שהוא שונא ולשים עליו את הידיים כדי שהוא יראה? לא. מה חנניה צריך? לאהוב את שאול. צריך לאהוב את שאול. כמה אהבה צריך בן אדם מאמין בלב כדי לעשות את רצון אלוהים, אולי בשביל הרבה אנשים זה נשמע דבר חדש, דבר מהפכני, דבר קיצוני, אבל כמה אהבה בן אדם צריך שיהיה לו בלב כדי לעשות את הרצון של אלוהים, כדי לקיים את הרצון של אלוהים, כדי להיות עם סגולה, כמה אהבה צריך להיות בלב של בן אדם, אהבה זה ברכה מאוד גדולה, כמה רחמנות והתכחשות עצמית צריך כדי באמת להיות ברכה לא רק לאלה שאוהבים אותנו, אלא גם לאלו שרודפים אותנו, לאלו שרודפים, רוצים לעשות לנו רק רע. האם אנחנו יכולים לאהוב אותם? אני חושב שכן. אם אנחנו מאוד קרובים לישוע המשיח, אני בטוח שאנחנו יכולים לאהוב אותם מכל הלב. בזמן הסוף, שארית הפליטה, המאמינים בישוע, הם יאהבו את הרודפים אותם עד מוות. אלה שירדפו אותם, אנחנו נאהב אותם. אתם יכולים לתאר לעצמכם? זה מה שיעשה אותנו שונים. זה מה שבעצם יראה מיהו אדם מאמין אמיתי. זה שיאהב את זה שרוצה להרוג אותו. זה באמת ככה. זה רמה של אלוהים. זה אלוהי ישראל. זה אלוהי ישראל. האם ישוע מת בשביל רק אלה שאהבו אותו? לא. באמת בשביל אלה שהרגו אותו. הוא אמר, אבינו שבשמיים, תסלח להם. כי הם לא יודעים מה הם עושים. משימה הזאת של אהבה וחיזוק. החוויה של שאול השליח לקראת סיום היא קודם כל ברכה מאוד מאוד גדולה בשביל התלמיד של ישוע. שאול השליח עומד ודורש את התורה של אלוהים, דורש את דבר אלוהים. כבן אדם רואה, כבן אדם שמדבר בסמכות של אלוהים. זה שרצה לרדוף את הקהילה, הפך להיות האדם הנאמן ביותר אליה. חנניה ראה את הכוח של אלוהים שפועל בלב של אדם שרדף ורצה לפגוע בכל מי שמאמין. זאתי חוויה של תלמיד של ישוע, ואני מתפלל היום שזאת תהיה גם חוויה שלכם ושלי. אנחנו רואים את החסד של אלוהים בפעולה. חסד, זאת מילת המפתח. כמה אלוהים מחשיב את הפעולות שלנו. כמה הוא רוצה לפעול בשיתוף פעולה עם התלמידים שלו. לשאול השליח נפתחו העיניים, ממש, והוא התחיל לדרוש בסמכות של אלוהים את דברו. העיניים שלו נפקחו לאמת של אלוהים. לא רק המשפטים והחוקים, אלא את מי שעומד מאחוריהם. מאחור... מאחורי החוקים היבשים שאנחנו קוראים אותם מעל דפי הספר, מסתתרים אנשים. אנשים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם כמו שאלוהים מתייחס אליהם. זה לא דבר קל, אבל אנחנו יודעים שזה הדרך שאלוהים רוצה שאנחנו נייצג אותו. זה כל כך קל לעשות רע, לעשות רע זה מאוד מאוד קל. לעשות טוב, לחשוב לעשות טוב, לחשוב לעשות טוב למי שרוצה לפגוע בך, זה דבר קשה. מי הוא גיבור? זה שהוא חזק על חלשים, או זה שהוא בעצם יכול לעזור לאנשים ולתרום לחיים שלהם. שאלוהים יברך את כולנו, אני כל כך מודה לאלוהים על הפרשה הזאת שלמדנו היום, פרשת משפטים הפרשה הזאת שמגלה לנו את האופי ואת הטבע של אלוהים שהוא רוצה שזה יהיה הטבע והאופי של העם שלו, עם סגולה, אמן ואמן בואו נתפלל ביחד אבינו שבשמיים, אנחנו קוראים בכ... ברך ומשתחווים לפניך כי אתה מלך מלכי המלכים. אנחנו מודים לך שנתת לנו הערב הזה את העונג, עונג שבת, ללמוד מי אתה באמת ומי אתה, ומי אתה רוצה שאנחנו נהיה. את העם הסגולה שלך. תברך אבא את כל מי ששמע את המסר היום. תברך אבא את כל מי שצפה בנו. תברך את כל מי ששומע גם את ההקלטות. אנחנו מודים לך. שאתה נתת לנו הזדמנות לקבל החלטות חשובות בחיים. הערב הזה אני גם רוצה להביא לפניך את לילך, הבת שלי, שהיא קיבלה התחייבות ללכת אחריך ולהיות חלק מהעם סגולה. גם את נדיה ואת ורוניקה טודר, שהם החליטו את אותה החלטה. תברך אותם שזה היום הראשון שלהם, אבא, ועל שלהם, שבאמת כל החיים שלהם הם יהיו מוקדשים אליך תמיד. ואנחנו כולנו, אבא, תפילה. שנוכל להיות ברכה בשבילהם. תברך אבא את האורחים שלנו שהגיעו הערב הזה, ואנחנו מבקשים שכל מה ששמענו באמת יהיה לו חלק פעיל בחיים שלנו, שאנחנו לא רק נהיה שומעים, אלא עושים את מה שאתה אומר. על הכל אנחנו מודים ומשתחווים לפניך, ומודים לך בשם של ישוע המשיח. אמן. אני לא חושב שיכול להיות שיר יותר יפה מזה שאנחנו נשיר עכשיו. ישוע אמר ביוחנן, פרק י"ג, 34, 35: מצווה חדשה אני נותן לכם, אהבו זה את זה, אבל לא סתם לאהוב זה את זה. אהבו זה את זה, כמו שאהבתי אתכם, כן גם אתם אהבו זה את זה. בזאת ידעו הכל שתלמידיי אתם, אם תהיה אהבה ביניכם. בואו נקום ביחד ונהלל את אלוהי. עכשיו החלטת לעבוד. מצווה חדשה. מצווה חדשה אני נותן אליכם אהפור את זה, זה. גם אתם אהבו זה בזאת ידעו הכל שתלמידה ידתם, אם תהיה אהבה, אם תהיה אהבה, אם תהיה... אהבה